um bocadinho, então hoje temos uma nossa entrevista, temos cá presentes nos estudos da nossa rádio Marco Marques Jacinto Mendes do Crédito Agrícola de Paris que veio tá, até cá falar um pouquinho conosco. Olá, muito bom dia Marco Bom dia Está tudo bem? Está tudo bem, obrigado. A viagem passou-se bem? Correu tudo bem, sim. Era um tirinho, não é? É um tirinho. Está frio, está <risos> <frio, risos> muito frio. É verdade, hoje está. Vi a temperatura baixar conforme vinha aqui para baixo. <risos> Quer dizer que está mais frio cá, é? Está um bocadinho, sim. <risos> Olha Marco, então coisas sérias, vamos lá falar então, uh, como vai o nosso dinheiro? O dinheiro vai bem. O dinheiro vai, vai bem. Vai bem. A inflação, <risos> a economia pronto, está como está, como como a conhecemos, não é, neste momento. Mas para tudo, dinheiro está sempre muito bem. Muito bom. Marco, diz me falando cá um pouco então, eh, uh, que é que o crédito agrícola, a uh, farragem de diferente, que, é que que é que o crédito agrícola hoje pode então aqui nos apresentar, e vamos falar de do vosso banco então. Sim, portanto o crédito agrícola é é um banco português uh, que já existe desde 1911, por já, já temos mais de 100 anos, uh, portanto é um conjunto de um, caixas de agrícolas independentes, uh, são 74 e e com uma rede total de 600 e tal balcões, e estamos presentes em todo o território nacional, inclusive Açores, Madeira, e temos também uh, escritórios de representação em Paris, em Genebra e na cidade de Luxemburgo. Muito bom. E, e desde uh, esses anos todos, de sempre a parte imigração, uh, o crédito agrícola acompanha sempre aquela parte da imigração, os imigrantes fora do país? Sim, sim. Uh, o escritório de Paris existe, talvez, desde 2000, ou de 99, 2000, por aí. Uh, e sim, sempre houve um acompanhamento da comunidade de imigrantes. Uh, nós somos um banco um pouco diferente, temos, temos uma estrutura comunitária, uh, Banco Cooperativa Mutualista, ou seja, estas caixas são totalmente independentes e nasceram em vários pontos de Portugal, não somos um banco que nasceu uh, nas grandes cidades como em Lisboa, por exemplo, nós nascemos um pouco em todas as regiões e depois criou-se mais tarde uh, um, a Caixa Central, que está cá para, para, para supervisionar, digamos assim, e, e, e para ter a certeza que o, o, o crédito agrícola no seu conjunto a rede de caixas mantém-se mantém-se bem e, e, e mantém-se economicamente fortes e sustentáveis né? ótimo muito bem o uh, hoje em dia na verdade estamos uns numa crise econômica um pouco uh, alarmante uh, estes jovens que querem poder uh, uh, preparar os projetos da vida é tudo muito complicado, qual seria assim este conselho uh, da parte de, de, do Marco hoje aqui presente o uh, que é que o crédito agrícola pode fazer de totalmente diferente para ajudar estes jovens uh, que iniciam as suas vidas e que precisam de comprar, construir e tudo isso tudo hoje em dia tudo toda a banca e todos os bancos têm tem várias uh, vários produtos que se adaptam uh, a todo o tipo de projeto uh, é verdade que um, agora com com a subida de inflação houve um, houve um forte aumento da, da, das taxas de juro que, que foi uma coisa que se viu uh, portanto, uh, de forma muito repentina não é uh, mas pronto, uh, temos que ver que pronto, isto é tudo um, é tudo cíclico portanto uh, um, o o o mercado financeiro é uma coisa que nunca está constante nunca nunca nunca está parado Portanto, é, é, é normal que haja estas altas e baixas digamos assim em termos de taxas em termos de da de... economia é mesmo é, é mesmo feita assim um, para os jovens que pretendem investir um, portanto, eu acho que nunca o momento é sempre bom para investir. Não, não há não há momento certo, não há momento errado para investir. Portanto, é, o banco vai sempre acompanhar os bons projetos. Uh, obviamente que uh, o banco vai fazer uma análise cuidada aos rendimentos, uh, portanto, um, ao projeto em si, uh, para poder também acompanhar de melhor forma a pessoa que pretende investir. Portanto, o nosso papel não é não é endividar uh, a pessoa, mas sim acompanhá-la e, e, e ter... E, e acompanhar e, e e ter a certeza que a pessoa vai conseguir o seu projeto. Portanto, é uma forma também, de penso eu, de, de recompensa pelo banco, ver que acompanhou um projeto e que esse projeto foi teve sucesso. O mais importante. Exatamente. Mas também temos aquela parte, somos imigrantes, estamos cá, temos a nossa vida aqui mas temos sempre um bocadinho lá. Em Portugal, como é que em termos de imigração, como é que vocês podem ajudar e, e, e ter esta esta vantagem e uma, como é que eu vou dizer... Uh, Quando cá estávamos, temos sempre aquele receio, aquele medo, porque chegamos ao banco, uh, uh, perdemos matado o dinheiro, porque infelizmente estamos cá, não temos tempo de nos ocupar do que se passa lá, uh, crédito agrícola pode hoje uh, ajudar nesse sentido também sim nós estamos estamos cá para dar todos os bons conselhos aos nossos clientes né hoje é dia tanto para investimento como para poupança nós conseguimos fazer um, um fato sob medida obviamente que tanto se um cliente tem uma, uma uma certa aversão ao risco nós não vamos aconselhar produtos com, com com potenciais perdas de capital uh, tanto estamos cá para pronto, para informar uh, e para lá está para aconselhar o cliente naquele que ele entender que é bom para ele. Portanto, obviamente que uh, há muitos anos havia essa polémica de, dos depósitos que dizia-se que o capital era garantido, mas não era bem assim, também houve, houve, houve, houve bancos que sofrem, pronto, que... Que, que, que sofreram com isto, não é? Uh, nós nós mantivemos sempre uma postura enquanto categoria muito próxima do nosso cliente. Portanto, é o, o facto de termos estas caixas uh, que são locais, nós temos um conhecimento local, também da economia local. Eh, uh, por por exemplo a, a caixa do Noroeste vai ter um conhecimento da área onde está implementado vai ter um conhecimento certo dos negócios que estão à volta, da economia envolvente e neste caso também dos seus clientes, que será outra realidade, por, por exemplo, de, de uma caixa de, de, do Alentejo ou, ou do Algarve. E, e isso o crédito agrícola, eu acho que na minha opinião faz isso bem. Temos um conhecimento local dos nossos clientes, do negócio local da economia local, estamos implicados nessa economia e isto é uma vantagem creio eu, para os nossos clientes ter o conhecimento dessa, dessa realidade Hoje que estamos juntos, somos Minha, estamos em Orleans, mas lá o crédito agrícola, agrícola em Orleans, é um, se uh, para aquele uh, uh, cliente que está por, que por nesta região não tem essa oportunidade de ir até Paris, uh, uh, vocês têm um seguimento, conseguem, conseguem estar próximo do cliente mesmo hoje. Podemos sim. E felizmente temos as novas tecnologias que a distância de um telefonema, de um e-mail, uh, podemos acompanhar todo o tipo, todo o tipo de assunto. Uh, temos também para quem quer seguir o seu dia-a-dia -dia, o Crédito Agrícola tem as suas plataformas, portanto o CA Mobile, o CA Online e através dos códigos de acesso pode acompanhar a sua conta e também abrir contas poupanças, abrir contas de investimento portanto, comprar portanto, fazer a aquisição de unidades de, de, de, de, de, de participação de fundos de investimento portanto, hoje em dia digamos assim, quase que não era preciso termos uma rede de balcão, mas é verdade que uh, enquanto sermos seres humanos nós temos essa necessidade de estar de ir ao balcão, falar com os colegas ou com, com os colegas, não, neste caso para mim são colegas, mas <risos> com os empregados do banco uh, para, pronto, ter essa relação humana. Mas é verdade que hoje muita coisa se faz a, se faz à distância e nós, uh, enquanto escritório de representação uh, portanto, a, a, a, crise, a crise sanitária trouxe muito isso uh, o tudo se gera e tudo se consegue acompanhar e fazer através do, do, do, de mails, internet e, e aplicação. Muito bem, na verdade, como estávamos a falar então, é verdade que simplesmente para ir a uh, uh, trocas de, de, de, de uh, uh, dinheiro, cheque e tudo isso é mais fácil, mas na verdade quando há uma grande operação, a pessoa precisa de ter aquele conselho de falar com o, com, com o nosso bancário aqui e que dá os bons conselhos e que muitas vezes uma pessoa pá, uh, uh, vai numa ideia e sai com ideias totalmente diferentes e conselhos uh, bem adequados, é isso que é o mais importante. É isso mesmo. Marco, muito obrigada, deixa cá então como entrar em contato com vocês, uh, ou talvez outras novidades que queiras falar. Sim, portanto, o, o nosso site institucional tem lá todos os contatos do Escritório de Representação em Paris, que é creditagricolo.pt, podem mandar um e-mail para nós, para o Escritório de Representação em Paris, que é ca.com. .er.paris com a cidade, arroba, Ótimo, já tem todas as informações, e agora deixa mais aqui uma palavrinha, porque assim, o, o Marco tem duas, tem uma função de baixo do cotovelo, que é também o tesoureiro da Santa Casa de Misericórdia, é isso, e deixa cá mais uma palavrinha, porque assim, aí ele dá bocado, estava com os miúdos na aula, não deu para falar, bem, e, e tudo. normalmente estava a minha filha também na aula. Está bem, <risos> uh, <risos> uh, uh, se tira a precisar já, por mim. <risos> Oh, você um bocado idiota, mas sinceramente, eh, uh, tens que dizer, a Hilda, uh, uh, de microfone uh, ligado, uh, só subia uns, não sei o que, sei a idade que tem foram mesmo uh, simpáticos ainda e tive umas palavrinhas, tive direito a isso uh, sim Marco, deixa lá então aqui umas palavrinhas a nível da uh, da Santa Casa de Misericórdia porque é verdade que uh, uh, eu que dizia há bocadinho a antena uh, hoje são eles, nunca sabem o futuro e esta casa está aqui para ajudar quem mais necessita e nós do, aqui em Orleans, como eu dizia, não temos aquele referente para poder ajudar mas deixa como podermos nós ajudar nesta época vai entrar agora esta época natalícia, talvez seja um momento de dar aquele aquele apoio. É verdade. Eh, como sou iniciou este ano meu uh, a minha participação na, na Santa Casa, já já conhecia, obviamente, a uh, a Santa Casa de Paris tem o nome Paris, tem, ou tem Paris no nome, mas a Santa Casa, a Santa Casa de Paris, de me Paris, é é a Santa Casa de todos os portugueses que estão em França. Portanto, uh, no, nós nós queremos ajudar os mais necessitados temos uh, temos temos a nossa, temos várias ações a decorrer ao longo do ano, como agora a próxima que vai ocorrer que é a recolha de bens alimentícios com, com vários parceiros uh, armazenistas de, da região parisiense uh, portanto, e procuramos sempre portanto, ajudar quem mais necessita infelizmente com, com o aumento de inflação, o poder de compra reduzir bastante, uh, temos muitas famílias e cada vez mais e, e isso é, é, é, é preocupante uh, mais pedidos de, de de, de ajuda que vem por parte de, de, de, das famílias. Uh, a missão, a missão é nobre, nós nós precisamos da ajuda de todos, que seja da comunidade portuguesa de Paris, seja a comunidade portuguesa de Orléans, de Lyon, de, de Bordeaux. Portanto, gostaríamos que, portanto, a comunidade portuguesa toda de França ajudasse e participasse na, na, na missão da, da Santa Casa da Misericórdia de Paris uh, naquilo que pode, uh, porque não contactar connosco, contarem connosco para para pensarmos em conjunto uma forma de, de, de ajudar esta causa e de ajudar os mais necessitados uh, temos porque não fazer parcerias de organizar festas, jantares com, com, uh, com o intuito de ajudar a Santa Casa para que nós também portanto, lá está precisamos de meios, gostaríamos de chegar ao máximo possível de pessoas e contamos também com o apoio das associações locais e para podermos também ajudar tanto a, a comunidade portuguesa e, e não só uh, localmente. Mas sabes que muitas vezes, já veio a questão várias vezes aqui à nossa rádio, em que uh, as pessoas, eu tenho um, um, um hábito de dizer, nem tudo se faz em Paris, nós também fazemos coisas boas verdade, e muitas vezes uh, vem a questão, oh, Cristina, podemos ajudar, mas é longe. Como fazer? E eu sei que num ano uh, tivemos uh, um, uma associação, onde nós fizemos aqui o um, um depósito de receber as, uh, uh, uh, o que as pessoas gostariam de doar, e o senhor veio com uma carrinha, ou aí para Paris, levou tudo para essa associação. Podemos fazer isso também, por coisas em prol, nas nossas nos nossos eventos, ter um dos vossos uh, uh, benévolos, para poder falar, para poder uh, uh, distribuir flyers, ou ou anunciar, ou não importa, a nossa rádio também está cá para isso. E isso é importante que também possamos ajudar quem mais necessita, a uh, pessoas que, que, que infelizmente é assim e acontece, e, e nós também podemos ajudar nesse sentido. E agradecemos, não se esqueçam, agradecemos. Não se esqueçam disso, e foi que eu disse a ele há um bocadinho, há que falarmos de vez em quando, vocês precisam de uma coisa também, Olha, não para longe, Nós fizemos, precisamos, precisamos de ser, pronto, ser ouvidos também, porque quanto mais vezes uh, sermos ouvidos e quanto mais falarmos nesta, na, na Santa Casa, eu acho que conseguimos chegar a mais, mais pessoas. Claro que sim, todos juntos. Exatamente. Muito obrigado, Marco. Obrigada, Bea. Obrigada, tudo bom e vou um regressar outra vez por Obrigado. Obrigada, e ficamos uma próxima. já até uma próximabridíssima. Fimos continuamos na navó música portuguesa e de seguida vamos ficar na voz de na voz de, na, na voz de Lucenzo vem dançar co duro, foi da parte de Adriano Júnior para a sua irmã e para o seu irmão de Fran ela sœur qui travaille très très dur et c'est pour les motiver. A fond, on est de tout cœur avec vous et on danse. Allez, c'est parti. A Coindrig a ton sínia. E sintoniza a Rádio Arc-en-ciel, liga-se a Portugal, ligues a sua terra, liga-se a sua língua. Arc-en-ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia. É Portugal em francês. Arc-en-ciel, ligue-se ao seu país. 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia.